שיחה מספר 13, במשרד ברוך אלחנני שלח את מיכאל למשרד לברר פרטים בעניין החשבונות. שלום, אה, כאן המשרד של מר אהרוני? כן, אפשר לעזור לך? אני רוצה לדבר עם מר אהרוני. קבעת איתו פגישה? לא. אני לא יודעת אם הוא יוכל לקבל אותך עכשיו. המנהל עסוק, הוא בישיבה. אתה פקידה? כן. שמי מיכאל קוגן. אני רוצה לברר איתו משהו. באיזה עניין? בעניין עבודה. אה, בעניין עבודה. תפנה לרינה, המזכירה שלו בחדר שבע. לא, אבל... אדוני, היום יום שישי, ואצלנו אין קבלת קהל. תפנה לחדר שבע, להם יש עוד קבלה גם ביום שישי. אה, תודה. שלום, אולי את יכולה לעזור לי? בבקשה. אתה המזכירה של מר אהרוני? כן. אני רוצה לדבר איתו בעניין עבודה ש... בעניין עבודה. רק רגע, אני צריכה למלא טופס. מה שמך? מיכאל. שם משפחה? קוגן. ארץ לידה? ברית המועצות, אבל... כתובת? יש לך תעודות על השכלה? איפה למדת? רגע, אתם? רגע, למה את רושמת את הפרטים שלי? <laughs> אתה מחפש עבודה, לא? אני צריכה למלא טופס בשביל המחשב. <laughs> אני רוצה רק לדבר עם מר אהרוני, אני, אני לא רוצה לעבוד פה. אמרת שאתה רוצה לדבר איתו על עבודה. כן, על עבודה שהדות שלי עשה בשביל המשרד שלכם. הדות שלך? מה הוא עשה? <laughs> הוא מנהל החשבונות שלכם. היום הוא חולה, והוא ביקש ממני לדבר עם מר ולברר... אה, אז למה לא אמרת? אני כבר הדפסתי את כל הפרטים. מה לעשות? צריך לזרוק הכל לסל הניירות. נו, טוב. מה השם הדות שלך? ברוך חנן. תמתין, אני אטלפן למנהל. הלו? מר אהרוני? נמצא כאן אדון קוגן. מר, מר ברוך אלחנני שלח אותו. הוא רוצה לברר איתך כמה פרטים בעניין החשבונות. כן, מיד. תיכנס בבקשה למר אהרוני, הוא מחכה לך. תודה.